era gutxean merkatal zentro erraldoi asko ari da irekitzen Euskoherrian, kontua da merkategune handi horiek direla eta herritako komertzio txikien bilakarak okarra eginduela eta ideia berriak sortu behar izan dituzela, paurrera eginan izateko. Merkatal zentro handiak eta komertzio txikiak izango ditugu gaur, espidai gure tertulian aitzakia bezala hartuta. Atzo bertan Eusko Legebiltzarrak sorrostu egin zituela edo sorrostu egin zituela merkategune handiak eraikitzeko legea. Eragailu ni buruz hitz egiteko gurekin ditugu gure tertuliaki Gaur gainera denak Donostian. Josuñe Muñoz, Ángel Cuervo eta Mikel la Sorrendicaixo, eguno ni egunon. Egunon. egunon. Eta bueno, gurekin izango dugu baita ere Asier Garcia, komertzio txikien alde lasarte horian sortu den lasarte horia bai Ekimeneko Kidea. Egunon soil ere. Eh, bueno. Ba, kafe dugu, atesiko dela. zure eguneroko ursaina eta zaporea. Cafes Bakeren compromisua eta kokoa. Esan dugu, merkata algune handiak eta komertzio, buruz egingo dugula itza horrengo minutu hauetan. Merkata algune handi oiek, geno eta gehiago direla, lehendabiziko galdera, biziko galdera, zeralitzateke? Zue joaten zeate horrelako merkata algune handietara? Oiturari badauka zue? Ba, bani de izan dut ez eta behar badaba, biltzen ezelako baneko presaka, ba izkengan egin dut, bueno, erosketa eixen tegin beharra dauzkat, eta joango naiz, ba, zentu zentua handioetako batea, bat denak erosteko baukera izango dudana. Eta nire ez nago oso alde ez da, ba, ma modultako ba jardueratara baino bai, ez ba, batez ere, ba, ba, ba ni gere jumarga itsatendet bertara. Nikazu? Bai, bai, ni jote naiz, jagina. Eta iazun, eh? Ni es eske nik kotxerik eta horren moduko orren, zera, supermerkado digante oietara juteko bilbotik kotxe egitzen ez kotxea erratanik. Ezta nasa eta txajo joaten zu komertzio txikietan bilbo e, edo etaietara bueno. baina bai bilbo barruan, baino ez a eta zukan jela aipatu duzu erosotasunagatik dela ez e, joateko arrazoia hori da edo bai gehienen batez eta gero konturatzen naiz ez dala ez dulara da gustoko izan ere, ba, bertara azaltzen naizenean halako leku mundi batean asaldu ba jendea mugimenduan edo zer gauza erosten jendea eta hori nire konturatzen naiz sarten itsela ziklo horretan bai joan erostea ba Ba, bi iru gauz, ez, ba, beharrezko ditu dana, niko goratzen dut, ba, gari batean, ba, erosketak joaten nintzenean, ba, zerrenda bat eukitzen nuela, juten nintzen, ba, benda horretara, eta erosken nuen, beharrezko neuzken gauz horisek. Gaur egun, ia joaten ez, ba, zerrendari gabe, eta, bueno, juten ez, pasiluz, pasilu, eta ikusten dut dana, hai ba, ba, huere euset ez daukadala. Eta hartu. Aipa, ba, ba oso presione andago. Eta hartu. Eta izkenean alako cargo handi hauekin, eh? Zizan ere ba, uste denatati sartzen dala bertan, baia cargoa bete bitarte badiru dienezela lasai ateratzen bertatiken. Orain salako konsumismo, consumismorako beste bidez, zuzen zuzen bat. Ba, ni ere oh, ba, e. arine konsumismo da, horretan. Horren ja, barruan gaude gaina josunik esan duen bezala kotxe ez daukanak, ez dauka joaterik eta izugarria da. Nik iazan ba zapaltzen duan, gehienez zapaltzen duana da E, gaur egun zera irungo bat merkatal zentrugune handi hori uh -huh. eta hori da egin zenean konturatu nintzen biltzat konturatu nintzen jende gehiena nire jende gehiena biltzat izan konturatu araioateko jakina kotxe edo bestela azkenean eh borrokatu ondoren e, jarri zuten autobusa ja. non baitan udaletxeak jabazeukan e, aurrikusia jarriko dezuen baina eran ba irikizen momentuan ez egoen araio aterik kotxes baino eta gaur egunez horinez jo aterik ez dago horregesa esan nahi ba. du gaur egun dena dago katea handi batean eta jagina eta horretan ez dabinena ba kanpo dabil Eta bueno, bukatzeko zango nuken nik aspaldian ikusi nuen ja gari batean zirko rajuten zen bezela, bintzat familia osatu dugunok, euria egiten duela eta triste balinbagera, ba handago dena, e, zirko eta Amerika izbatean. Hala, nik ere, gogoratzen dut ezta, orain dela ba... Urte desente, ba, amabos bat urte, ba, Ameriketako ba, telesa jauetan, ba, nola salti zen, ba, bertako umen, ba, oizko itxura ezala, ba, larun bat atxaldeak, iganda atxaldeak, ba, zentu komertza logretara edo merkata zentu haundi horretara joatea. Eta hini galdetzen nire burari, merkata zentu batera joatea, larun bat atxalde batean. Ez, ez zan, ez nuen hori, hori hone aiatu kote zani. Eta gaur egun ikusten dut, aiatu bai, ez, eta erke asko gaina, eta bakarri genuke laimen, ba, amabos turtetako atzeapen bat. Aha. Uh -huh. Ba, zihatzpen bategin nai nuen, eh, bueno, zerbitzi irakutsi balimaz iruten txikita izatzen geografia, Amerika jakina iparraldekoa. Ora bai, se parla de alegia. Bueno, baiz. komertzio errealai hauek kiraikideran lekuetan dendari txikiek galdu genutela esaten da, eh? Galtzen dijotzela. Oso zaila egiten zaiela aurrera egitea besteak beste merkeago izaten direlako produktuak, gordutegiak zabalagoak, aparkatzeko lekuak, Hori, bueno, aurkatzeko. Ori, esan dezuna, produktuak zenbait produktu beharra da baino gero ere konturatzen ari gara asko ta asko, ez, prezio berberean eta behar bada garestiago ere topatzen direla bertan, ba bueno, ba jartzen dute gantxo moduko, ba, prezio bikaino horiek, baina ezken fine, ba gantxo bat besterik ez direla. Bueno, baina jendeak hori hori sinestuta joaten da bertako honietara, ezta? Bueno, denda çiken aldeko hainbat ekimen egitan ari dira herrietan, ba denda hundiak ipintzen dituzten inguruko herrietan eta ekimen hoietako bateko lagun bat gomidatu dugu. Mm -hmm. Lasarte horia bai ekimenekoa da, Asier Garcia, gaio. Gaio. Ya, da ekimen honen helburua? Bueno, ba ekimen hau 2 sortuta 33 elkarten gati, lasarteko 8 ameiro elkarten gati. Gaur egun, ba, bueno, lantalde bat dao, piskat hoi aurre era duna, eta, bueno, e, proiektu ezberdinak atatzi tugu aurrean, aurrea, auto-gestioa, piskat, ba, auto piskat e, pertsona sumen nola beteko erabakitzea almena, piskat, potentziatzeko ideiakin, individualitatea potentziatzeko ideiakin, eta proiektu hoien artean, ba, bat, da lasarteoria hori abaitxartela tasarte ba, horibait hartela ze suposatzen du, ba suposatzen du herrietako e, komertzio, bueno, gure herriko komertzio txikien ba potentziazio bat. Mhm. Zerbaiti potentiatu ba komertzioi, ba herriai bizitza ematen diona Guk ikusten dugu herriai ba, bizitza eman nahi dugu la ezegula herri bat nahi, ezegula herri dormitorio bat esaten bezala nahi. Eta aldeortatiki ba ikusten genuen ba, behar bat bat zehola, behar bat bat zehola, zeh, baita ere, ba, superfizia handuileak, gero zeta potentia guadiala, gero eta indar gehiago dutela, gero eta jende gehiago erakertzen dutela, eta horre suposatzeu, nola baita, erriko eta herrietako zeh, ez da, bakarri gure erriko kontua, bezik, eta herria askoia fetatzen dio, herrietako bizitza, ba, piskat, hiliten dara. Uh -huh. so, oita elkarteko osatu desutela esan desu, baina ez zuzue, denda txikiekin zuek, orako es... lotura zenik ez duzue. Bueno, adibidez, txikien elkartea ere la sarte hori abailen barruan dago. Uh -huh. baina gure asmoa ez da komertzialeinola ez Alegia, ez da e, komertzio txikien elkartea bat nola charter bat sortzen duna, ba, beraiek diru bat edo pro, e, ki, promozio bat lortzeko, ez, ez, ez, Gure asmoa da berdie geillosmoa, bueno, azkenean bai da beraile baina beresz dana da jendea herrian erosia zala, herrian bizi dadila herria zada, ez? Hoi da gure ideia. Eta aldeortati ba bueno, oso gustua gaude proiektuakin. Azira baten, ba, bosteun, zeireun txartelak inaz eginean, da, oen ja, bi milia txartela baino gehio daude. Nola egiten duzu, txartel kontu hori nola da? Ba, e, txartela banatzen dugu, la txarte bai, mailan dauden elkarten kidei banatuta. Hogeita mairu elkarte daude, beraz, hogeita mairu elkarte horiek duten kide edo bazkideen artean, bat txartela banatuten da. Hortaz, aparte badaukagu beste proiektu bat, dara, Truke proiektu bat, turreke proiektu bat, eta truke proiektu parte hartzen duen jenduari ere, ba txartero hori ematen zaio, ez? E. Ta txartela zertan datza ba bentaja ba, e, ekonomikoak, e, a, e, deskontuak erosketetan da uh -huh. koa, a, Bai, bueno, nik uste gainera hori dela bidea inoiz eta uren hortasuna edo herrien hortasuna uzten herri herrien hortasuna e, herri mantenduko bada, ez? Nena den nik e, gauza bate zehaztuko nuke, ez naiz jarria, ez? presiko egia esateko ez es naiz zalea ere, e, familia buru baina fin, beste batek egiten du zure baina, baina gehiago buruarena kasuntan. Eta esango nuke, eh, haizuen ere ba, eh, konkurrentzia hori leiakortasun hori oso zella dela. Hori aldez horretik ikusi behardugu. Esatea esaterako ez dugula aurkituko eh zea, saltokia hondietan merkeago. Niri itzi zaite gure burua ingailatzea. Ez nago jarrita, eh. Ni Joan izan naiz eta itzin izan dut esaterako. Bueno, urri txikoi dugu ere merkatuan, larun batetan. E, bueno, Bagazkia frutak eta bar eta hola eta e, bai, konparatzea eta kalitatean beti nola gerta ere, baina ez dago prezioan konparatzerik. Ez daukate, gainera, zea leihatzerik. Ez daukate, ez daukate juti dira Balintziara, eta erosiko dituzte, ez dakitzen 1000, 1000 tona laranja. Eta orduen la kompetitiko dute txikiei. Bueno, hori batetik. Eta gero ere ikusi izan dut eta konprobatu, ba datorren beteko Garoi horretan opari kontua dela eta hola, disko baterantzetik ibili, eh zein batetara batean eros, e, erori, ba presak eta horrela, eta diskoa di, ez alternatius barkatu, osea, diskoa erosi denda txiki batean bertako eh digital batek e, ikoiztutako produktu bat eta jo olako batera eta desiente merkeagoa bertakoa, desente merkeagoa merkeago behar beharba izango nuke gogosari naiz ba 2000 pestai eta 2500 pestak horretan 500 edo 700 pesta merkeago eta hrituta gelditzatxo nik gau pagatu dut bertan egin eh, da euskal bat ordun ez esangu buruen gaina ez eta hala ere aitortzen dute inoiz gure inguruan Ba, guk esagututako esagutu dugun giroa txikikoa dugu, hori xe da bidea, ez? Bueno, hasierrik eraikusi dugu. Ni, ni bueno. mikenean esan dut horriekiko, ezta? Ba, prezioaren, ez? Ba, ni jakite dutsun adibide hori, ba, merkataritzako, ez? Ba, merkatuetan topatu dezakezun produktu horriekiko edo merkata santu honetan bat topatu zenarikiko, ba, prezio diferentzi hori sorratsenian. Zu merkatu bat herriko plaza batera, bai, erosten dezun hori, ez? Ja, suposatzen dezu daela kalitatezko produktu bat etxean egindakoa eta izken finean erosten dezu kalitatea. Ay, eta... Gireste horronkaba, horronka irabaziko bada da, kalitateaen, eh, bueno, kontura, esan edut hori da, txiki daukaten, bueno, ba, bueno, es... bueno. Bueno, kalitatea baino servitzu, esango gondukera. Baita. eta gero, pertsona horiekeko kontaktu hori, ez, hartu eman zuzen bat.